טוב, שלום לכולם, מה שלומכם? אנחנו ממשיכים בקורס שלנו סוד אהבה, ולפני שנמשיך, אני רוצה לעשות חזרה קצרה על מה שדיברנו בשיעורים הקודמים. דיברנו על זה שאהבה היא יסוד מאוד מאוד גדול במערכת הדודית. היא אהבה בני הזוג באופן טבעי נעשים נפרדים אחד מהשני. והנשמה של הקשר זה אותו אור מאיר, מחמם, מענג של אותה אהבה, לאפשר את החיבור הזוגי השלם. בלי אהבה מאוד מאוד קשה להתנהל בתוך המערכת הזוגית. ולכן יש לנו אתגר מאוד מאוד גדול ויעד מאוד מאוד רציני לעורר את האהבה בבית. אבל, כמו שכולנו יודעים, מאוד מאוד בקלות האהבה הזאת מסתלקת, האהבה הזאת דועכת, ולכן אנחנו צריכים לנסות למצוא את העצות את הנכונות כדי לחזק, לחדש ולעורר את האהבה שתחזור ותהיה בבית, וגם אם אנחנו רק התחלנו את הקשר הזוגי שלנו ואנחנו עדיין לא ממש מכירים, עדיין האהבה לא התגלתה בצורה שלמה, אנחנו רוצים לדאוג שהאהבה בהחלט אה, תהיה גלויה בתוך הבית, בתוך הקשר שלנו. ראינו שבשביל נאהוב אנחנו צריכים שיתקיים תנאי מאוד מאוד בסיסי, תנאי מאוד מאוד קשוב, שבלעד לא קיימת, לא יכולה להיות קיימת אהבה. והתנאי הזה, התנאי הזה הוא שהאדם האוהב ושרוצה לאהוב, קודם כל יאהב את עצמו. תהיה לו שלמות פנימית וערך פנימי גבוה. כי בלי, הערך, בלי שהאדם אוהב את עצמו, אין לאדם באמת יכולת, הוא לא מסוגל לאהוב אחרים. מאוד יכול להיות, זה קורה הרבה פעמים, שהאדם נהיה טרוד מכל מיני סיבות, קשה לו, לא דוג לו עם עצמו, מאוד מאוד עסוק, אז הוא מפסיק לאהוב. אז זה, כמו שדיברנו על זה בהרחבה, זה מה שאנחנו צריכים לשים לב גם על עצמנו. וצריך לשים לב גם לצד השני, שאם הוא לא אוהב אותי, לא מגלה את אהבתו, או שהוא לא חווה את האהבה שלו, זה לא אומר שהוא הספיק לאהוב אותי לגמרי, אלא זה לפעמים יכול, כן, להראות לנו, להוכיח לנו, אנחנו להבין שזה ככה פשוט בגלל שהיו דברים אחרים שהטרידו אותו. לכן אותה אהבה עצמית זה תנאי מאוד מאוד בסיסי, ואני אה, רוצה... כן, אנחנו עדיין בשלב החזרה, אבל בכל זאת אני רוצה לצאת קטן בהקשר של הנושא הספציפי הזה. אדם שרוצה לעורר את האהבה העצמית שלו כלפי עצמו, הוא צריך לעשות שני דברים עיקריים. דבר ראשון, להעריך את עצמו, וזה אומר להתחיל להתבונן על עצמי, להסתכל על עצמי, איזה דברים טובים יש בי, מה המעלות שלי. מה הערך שלי להבין בצורה שכלית שיש בי הרבה הרבה טוב. וכמה שאדם יותר ילמד להעריך את עצמו ולהגיד תודה על מה שיש בו, הוא בעצם מפתח בתוכו את יכולת האהבה לזולת. אז זה דבר אחד. ודבר שני מאוד מאוד חשוב זה השמחה. אדם חייב ללמוד לעורר בתוכו שמחה פנימית ואפילו שמחה חיצונית. אדם שמח, באופן טבעי זה מעורר לו את העונג העצמי שבנפש, וזה בעצם בונה לו את יכולת העבר. ולכן, שני הדברים האלה, שני הקווים האלה, שני הכיווני העבודה האלה, הם מאוד מאוד חשובים. כשאנחנו ניגשים לנסות לפתח את האהבה אה, אצלנו ביחס לבעל, שממילא תכף נראה שהאהבה הזאת אה, עוזרת מאוד לבעל גם לאום אותנו, אז אה, כדי לעשות את זה, דבר ראשון אנחנו צריכים באמת לעורר את האהבה העצמית שלנו כלפי עצמנו. דבר נוסף שדיברנו עליו, זה ש... כדי לגלות את האהבה ולעורר אותה, אנחנו צריכים להשתמש בשני קווים. שני קווים כלליים. קו אחד זה בעצם עבודה קוגנטיבית, וקו שני זה עבודה מעשית, פרקטית. מה זה עבודה קוגנטיבית? הזכרנו שעבודה קוגנטיבית, קוגנטיבית זה בעצם... העבודה שאני עושה בתוך עצמי כדי לסדר לי את המחשבות, כדי לחשב לי את היחס, לסדר לעצמי את היחס הנכון שאני נותן לבן הזוג שלי, אוקיי? אני בעצם עובדת מבחינה מחשבתית, מבחינה תודעתית, המודעות שלי, ובאמצעות המודעות שלי אני בעצם מסוגלת לעורר את האהבה. כשהרעיון העיקרי הוא שאדם אוהב, כמו שלמדנו, שאדם אוהב משהו שהוא רוצה אצל האחר שהוא מעריך בתוך עצמו. ברגע שאני מוצא אצל האחר דברים שאני מעריך בתוך עצמי, למשל אני מאוד מאוד מעריך אה, יכולת אה, ניתוח, כן, אני מאוד מעריך את היכולת הזאת, וכשאני אגלה שלבעלי יש יכולת ניתוח, אני אתעורר באהבה ביחס לדבר, כי מצאתי אצלו משהו שאני מעריך. לכן העבודה הקוגניטיבית בכללות זה לחפש אצל אישי, אצל הבעל שלי, לחפש דברים שאני מעריכה. בצד אחד. בצד שני, במקביל, אני יכולה לעשות גם עבודה של לשנות ערכים בתוך עצמי של מה זה טוב, זאת אומרת לחפש את אותם דברים שנמצאים כבר בו, שאני יודעת שקיימים בו, ואני לא נותנת לזה מספיק מקום, לא נותנת לזה מספיק ערך, אז העבודה שלי תהיה לנסות לאתר דברים שאני לא מעריכה בבעלי כרגע, וללמוד להעריך אותם בצורה יותר גדולה. כי בסופו של דבר, אין דבר שאין בו גם חסרונות וגם מעלות. בכל דבר יש לנו גם ככה יהיה לי הרבה יותר קל גם לאהוב את בעלי, אני בעצם מתחילה למצוא פה דברים שאני אוהבת, אוקיי? זה הצד הקוגניטיבי. הצד המעשי זה שאני עושה פעולות חיצוניות, יבשות כביכול, שהן <אז> לא משך לא... ישיר של החוויה הרגשית שלי, אלא אני פשוט עושה. כמו קצת קבלת עול. וזה סוד של אחרי המעשים נמשכים הלבבות. כלומר, אני עושה, אני עושה, למה אני עושה? לא כי כן, בא לא לי לעשות, או לא כי אין לי מרגיש לעשות, זה לא זורם מתוכי בצורה טבעית, אבל אני עושה. ושהעשייה הזאת, מה שהיא עושה, היא בעצם פועלת פעולה כפולה. הפעולות העקרות האלה, חסרות אחריות, הפעולות המעשיות, יוצרות, יכול להיות שהפעולה תלכם עם רגש, זה ודאי אפילו יותר טוב, אבל אפילו אם זה רק מעשה בלי רגש פנימי שמתלווה עליו, מה שזה יעשה זה שני דברים. א', זה יעורר לי את האהבה, זה יחזק בתוכי בדרך ממילא. את המקום האוהב שלי את בעלי, וכמובן שכשהבעל שלי יראה כמה אני פתאום מבטא את האהבה שלי כלפיו, וכמו שאנחנו למדנו בשיעור הראשון, מהי מהות האהבה, שעשינו שהאהבה זה בעצם תנועה של התקרבות לדבר שעושה לי טוב, אז כשבעלי יראה תנועת ההתקרבות שלי, באופן אוטומטי, אפילו באופן בלתי רצוני, משהו בתוכו יתרכך ומשהו בתוכו יתחיל יותר לאהוב, אוקיי? כמובן שאם יש לו בתוך הראש מחשבות שוללות, כן, שוללות, הוא לא מעריך מכל מיני סיבות, אז אה, יהיה יותר קשה כביכול כן, מה שנקרא, לעבור את המחסום. אבל גם אם זה ככה, כשאותו בעל שכרגע מכל מיני סיבות מאוד לא מעריך, מאוד לא אוהב, מאוד שולל, כן, כמובן שזה אומר שה... שחוסר האהבה שלו הוא יותר פנימי, בניגוד למצבים בהם האהבה פשוט נעלמה, לא כי הוא חושב עליי דברים לא חיוביים, לא כי הוא לא מעריך אותי, אלא פשוט היו לו טרדות, היו לו קשיים, דברים חיצוניים שחיבו את האהבה, אוקיי? Okay? אז במקרה הזה יהיה הרבה יותר קל לעורר את זה, כי זה יותר חיצוני, זאת אומרת האהבה הסתלקה בגלל דברים חיצוניים, לא בגלל דברים פנימיים. אבל אפילו אם באמת מדובר על איזושהי סיטואציה מסוימת שבו האהבה לא קיימת מצד המקום הקוגניטיבי של הבעל, זאת אומרת שהוא רואה לא נכון, הוא רועה פלילי. אז גם זה, ברגע שאני אצור יחס מעשי של קרבה, יחס מעשי שמבטא אהבה כלפיו, יש משהו מאוד מאוד חזק באהבה שהאדם שאוהבים אותו באופן טבעי אוהב חזרה. כמים פנים לפנים, כן לב האדם לאדם, כמו שהזכרנו, אוקיי? Okay? ועל זה אנחנו בעצם רוצים להתרכז, בזה אנחנו רוצים להתרכז היום. אנחנו רוצים לראות מה קורה לאדם שאוהב. אנחנו פשוט נלמד מה קורה כשאדם אוהב מבחינה קוגניטיבית, מה קורה לאדם שהוא מרגיש אהבה ביחס לבן זוגו או לכל דבר אחר, מה קורה לו? איך אהבה זו באה לידי ביטוי, כשהוא כבר אוהב, איך זה מתבטא? מה הביטויים המעשיים של אדם שאוהב? וברגע שנבין מה קורה לאדם שאוהב, אנחנו נוכל לקחת את אותם ביטויים חיצוניים ופשוט לפעול אותם ברמה מעשית. זאת אומרת שגם אם עדיין לא חידשתי עד הסוף את המקום הקוגנטיבי שלי, את המקום ה... רגשי שהרגש הלב אוהב את בעלי, רגע, ולא ער עד התוף. בכל אופן אני יכולה לקחת את אותם ביטויים, את אותם ביטויים שלו הייתי אוהבת זה מה שהיה קורה, לקחת את זה פשוט לעשות, לעשות, לדלג על רגש הלב, לפעול לזה פעולה חיצונית, וזה מאוד מאוד יעזור. כמו שאמרנו, גם לי, גם לעורף את האהבה הפנימית הרגשית שלי, וגם כמובן יעזור לצד שני להחזיר לי אהבה. אז בואו נראה מה קורה לאדם שאוהב. אנחנו ממשיכים בעצם לקרוא מה שהתחלנו בספר הערכים. מכיוון שהאהבה עצמה היא קירוב, האוהב והנאהב. גם התבטאותה היא בתנועת קירוב. כשהזכרנו, אהבה, המהות שלה זה להתקרב למי שעושה לי טוב, למי שאני אוהב. לכן, גם הביטויים של אהבה זה ביטויים של קרבה. וכמה עניינים בזה? א. גילוי אהבתו לרעהו על ידי תנועות שונות המבטאות את האהבה, כמו למשל הושטת יד, חיבוק ונשיקה, דיבור של חיבה והסתכלות של חיבה. כמובן שזה דברים די פשוטים, נכון? ברגע שאדם אוהב, באופן אוטומטי הוא רוצה לחבק ולנשק, לתת יד, לדבר עם האדם שהוא אוהב אותו, וגם להסתכל עליו באופן של חיבה. אנחנו רוצים טיפה להרחיב בנקודה הזאת. ככה, דיברנו על הושטת יד. אדם שאוהב מושיט יד. היום, כן, אנחנו נפגשים עם בן אדם, אפילו אם זר, אנחנו אוטומטית נותנים לו לחיטת יד, ואיזושהי תעולה נימוסית נכנסה ככה לסטנדרט, אפילו אם בן אדם הוא זר, אני לא אוהב אותו, אני נימושית לו יד לשלום. כותב בעל ספר הערכים ככה, הושטת יד ונתינת וקבלת שלום. אומר בסוגריים, ואף שבנוהג העולם אין זה אלא עניין חיצוני, שאין בזה שום רגש של אהבה, הנה חיצוניות זו היא מצד הנחות העולם. כן, מין סדר כזה שהכניס לנו העולם, שהם הכניסו סדר מסוים בדרכי החיים, ובמילא קריאות וגם היעדר האמת. זאת אומרת, כשאדם לוחץ יד לחבר שלו ככה, לא לחבר שלו אפילו, מישהו לא מכיר. אז זה גם משהו מאוד מאוד קריר, אין בזה רגע של חום, והוא גם אומר, לך, זה גם לא, זה ההפך האמת, למה? כי באמת ללחוץ יד למישהו, להושיט לו יד, זה ביטוי של אהבה. ולכן, מה אתה מושיט יד, מה אתה מבטא את האהבה שלך למישהו שאתה לא אוהב? לכן אומר, שזה באיזשהו מקום מסוים, זה גם העדר האמת. אבל יש מקום בהחלט שכשאני בא וניגשת לבעלי, אנחנו בדרך כלל, כן, בדרך כלל, בעלי נכנס הביתה, אני לא לוחטת לו יד. לוחצים יד לאיזה משהו רזמי כזה, כן, אפילו לחבר היום לא לוחצים יד, נותנים חיבוק. אבל אנחנו צריכים לדעת שהיד, שהיא של הרגש, הידיים, כתוב שהם... בעצם ביטויים פיזיים של הלב שלנו, יד ימין ויד שמאל, כמו שבלב יש שני צדדים, ככה יש לנו ביד, הידיים, שזה ההמשך של המידות שלנו. ולכן שאדם נותן יד לאשתו, או שאני נותנת יד לבעלי, זה ביטוי של אהבה. ואנחנו יודעים שלפעמים, כשאנחנו כן, רואים זוגות אוהבים, הרבה פעמים זה בתחילת דרכם, הם הולכים לטייל ברחוב, כן? אנחנו יודעים שלא תמיד, כן? אצלנו למשל, אצלנו לפחות זה לא כל כך צנוע, אנחנו לא מפתיעים בגלוי, כן, בפרהסיה את האהבה שלנו, ולכן אנחנו גם לא הולכים עם יד, יד ביד בחוץ, אבל אנחנו רואים נוגו שהולכים ככה לטיילת, אוהבים ונותנים יד, יד אחד לשני. ולכן זה ביטוי הבא. כן, אז אני לא חייבת לעשות את זה בחוץ, אם זה לא שייך אליי מבחינת המקום הרוחני שבו אני נמצאת, קום הדתי שבו אני נמצאת, אם זה לא שייך אליי. אני יכולה לעשות את זה גם בבית. בהחלט אפשר לשבת עם הבעל ופשוט לקחת לו את היד ולתפוס אותי. ובכן, <אז> עוד פעם אנחנו, אם אנחנו מדברים על מצב שבו האבק החמור תאכל, ומצב הוא לא כל כך נעים, 아, מה את עושה, אבל זה נכון לגבי בעצם כל הפעולות שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לחדש פה איזשהו משהו שנעלם או לעורר משהו שעדיין לא נוצר, לכן צריך לדעת שהמקום הזה שפשוט לתת יד אחד לשני הוא ביטוי של אבא וממילא הוא יעורר את האבא. דבר נוסף זה הדיבור. דיבור. מה זאת אומרת? אומרים לנו כמה אופנים בזה. שמדבר עם אוהבו, שלא מעניין אהבה, הוא פשוט מדבר איתו. לא, הוא לא... התוכן הדיבורי הוא לא תוכן של אהבה, הוא פשוט מדבר עם ההוא, הוא מדבר איתו, שעל ידי זה מתגלה אהבתו אליו. למה? זאת אומרת, כאן בעצם, אנחנו, גם את זה אנחנו מרגישים את זה באופן מאוד בסיסי, שבני זוג, בעצם שכשהם נגיד כועסים אחד על השני, הם לא מדברים, אני לא מדבר איתך. מה קרה? הסתלקה אהבה. בגלל שהסתלקה אהבה, נסתלק גם הדיבור. לא רק דיבורי אהבה נסתלקו. לכאורה, מה, הייתי יכול להמשיך לדבר איתו, לא. הייתי יכול לוותר רק על דיבורי אהבה ולהמשיך לדבר איתו עם סתם עניינים. אבל לא, אנחנו רואים שכשהאהבה מסתלקת, כשיש כעס ומריבה, ‫אז לא מדברים. ‫ממילא, כן, מכלל לאו אתה שומע הן, ‫ממילא אם אנחנו רוצים לעורר את האהבה, ‫אנחנו צריכים לדבר. ‫רק לדבר, ליצור מקום משתף ותקשורתי. ‫מה קורה כשבעלי לא כל כך בעניין? ‫אנחנו יודעים שבדרך כלל נשים לדבר, ‫אבל הבעלות ש... כן, מפריע פה לעניין הזה, פה אנחנו יכולים פשוט אה, לנסות להסביר לו, או לבטא שאת החשיבות הגדולה, את הרצון הגדול של האח, פשוט לשבת ולדבר איתו. וכמה, כן, לפעמים, בדרך כלל, כשאנשים לא רוצים לדבר, זה בגלל שהדיבור לא עושה להם טוב, לא נעים להם מאיזושהי סיבה, אוקיי? או שהם כמובן עסוקים בדברים אחרים, ואם זה ככה, אם אני כמו עסוקה, צריך לדאוג לי יותר זמן, אבל לפעמים פשוט אין רצון לדבר כי לא נעים בזמן הדיבור. אנחנו צריכים לדאוג שהדיבור שלנו, שאנחנו כבר מדברים, זה יהיה דיבור בלי ביקורת, בלי שיפוטיות, בלי מקומות שעושות... לא נעים ומכווצות את הצד השני. וכשזה יהיה, כשהדיבורים יהיו נעימים זה יהיה, כן, שני הצדדים יוכלו לדבר בכיף. וכן, הוא מסביר לנו למה, למה דווקא דיבור מבטא אהבה, כי דווקא אם אוהבו הנאמן ידבר ריבוי דברים. וכשאינו אוהבו כל כך לא ירבה עמו בדיבור כל כך. עד אשר עם שונאו לא יוכל לדבר כלל. וכמו שדיברנו עם הכעס, כשאדם כועס, אז בן הזוג שלו הופך להיות לשונא, באותו זמן, כמובן, באותו רגע של כעס, אז זה שונא ואתה לא מדבר איתו. שיאו לב טוב, יש פה הגדרה מאוד מעניינת, וכשאינו מדבר עם רעהו גימל ימים, לשונא ייחשב. זאת אומרת, אם הברוגז שלנו, חס ושלום, שלא יהיה ברוגז, אבל אם קרה ועשינו חס ושלום של ברוגז רבנו, צריך לדאוג שזה יהיה פחות משלושה ימים. כי אדם שרב ולא מדבר, שני אנשים שלא מדברים אחד עם השני יותר משלושה ימים, זה אומר שהם בעצם עכשיו מוגדרים כשונאים. Okay, ולכן אנחנו צריכים לדבר, לדבר אחד עם השני. דרגה נוספת בתוך הדיבור זה שמדבר אליו דברי אהבה. לא מספיק רק לדבר, כי אנחנו רוצים שהדיבור יהיה דיבור אוהב. ומה דברי האהבה, כן? Okay. מה הם עושים מעבר לזה שהם מגלים את האהבה? דבר נוסף שדיבורי האהבה עושים, ושהם מבוררים אהבה יתרה בלב המדבר. אוקיי? Okay. מה הכוונה? לפעמים, על ידי הדיבור, על ידי זה שאני... מבטא את האהבה שלי בדיבור, נחלשת ומתבטלת התשוקה שבליל. אבל ביטול זה הוא רק בתשוקה, באש, כן? התשוקה זה כמו אש של אהבה. כי טבע האש, אשר כשהוא גומר את פעולתו, מתבטל כוחו. כן, כמו על אש הגשמין, מה קורה כשהאש, כן, מסיים לשרוף, נגמר לו עד הפור, עד הסוף, הוא גומר את הפעולה שלו, הוא מתבטל, הוא כבר לא, לא שורף, ואז האש מסתלקת. אז מה שאמרנו שלפעמים, כן, אנחנו ככה, אמרנו בהתחלה, שמה שיעורר את האהבה זה דיבור. זה דבר אחד. אבל אומר לנו כאן בעל ספר האחים, רבי יואל קר, הוא מסביר שמובא בחסידות שלפעמים הדיבור דווקא עושה את ההפך. הוא לא מעורר את האהבה, הוא מחליש את האהבה, הוא מבטל את האהבה. אני מדבר ואני פחות אוהב, אבל הוא בא ומדגיש לנו שמה שאנחנו אומרים שלפעמים דיבור יכול להחליש את האהבה, ואפילו דיבורי אהבה יכול להחליש את האהבה. זה רק את התשוקה של האהבה. אבל את עצם האהבה, בגלל שהאהבה, סתם מה, היא מיסוד המים ולא מיסוד האש, היא מתגברת יותר על ידי הדיבור. למה? כי זה הטבע של המים, שכל מה שממשכים יותר, הם מתגברת תוכים. כמו הנהר, שכל מה שזה נשאר יותר, ככה הוא יותר מתגבר. ולכן כמה שאדם ידבר יותר דברי אהבה, ככה זה יעורר יותר את האהבה הפנימית שלו. דבר נוסף, כן? מה דברי אהבה עושים? הם מעוררים את זה שאליו מדברים. שמתעורר בהתפעלות והתרגשות גדולה ומתקרב אל המדבר. בסיפור הקודם הדגש היה, הדגש היה זה שמה הדיבור החיובי, דיבור האהבה עושה, הוא מעורר אותי, אני מדבר, ותוך כדי שאני מדבר אני אוהב יותר. אבל כמו שאמרנו, דבר מוצב שהדיבור הזה עושה, וזה גם מאיר אותו, את מי שדיברנו עליו, זה מעורר לו את האהבה. אני זוכר כשאני אומרת לו דברים חיוביים, אני מסתכלת אותו, משתפת אותו, כמה אני אוהדת אותו, וכמה הוא טוב, וכמה אני מעריכה אותו. דבר גם כשאחד מן שומע את דברי האבא, מתעורר גם הוא בהתפעלות והתרגשות הנפש. כן, סיולתו, אולי אפשר ללמוד מזה לחינוך ילדים, שטוב לילדים לשמוע את אבא ואימא מדברים דברי האבא. מבטאים את האהבה שלהם אחד לשני, כי זה משפיע גם על מי שלא אליו כוונו הדברים. גם אצלו זה מעורר לו את הנפש. על זה היה הדיבור, אוקיי? עד כאן דיבור. הייתה לנו פושטת יד, עכשיו על הדיבור. דבר מוסף, חיבוק. פשוט מחבק. ובה מתגלה בחינת אהבה רבה שלמעלה מן הכלי. ביטוי אהבה בחיבוק הוא כי החיבוק הוא אשר הוא מקיף וסובב את חברו מכל צד ואינו מניחו להיפרד ממנו בשום אופן. על ידי החיבוק מבורר חשק ותשוקה גם בלב, גם בלב מי שמחבקו, שירצה להתקרב אליו ולהתייחד עמו. אדם ש... כן, אם אנחנו עכשיו רוצים לעורר את הצד השני באהבה, נראה לנו הרבי שחיבוק זה דבר שמאוד מאוד עוזר. פשוט לחבק. כי החיבוק מבטא אהבה שהיא אהבה רבה, אהבה גדולה. ‫אבל הוא חיבוק חף. ‫לכן, פשוט תתפוס את הבית ‫ולחבק אותו. ‫לחבק אותו. ‫והחיבוק הזה, כן, החיבוק הזה, ‫יעורר את ה... ‫שוב פעם, תלמיד הוא הצדדים, ‫גם אליי, גם אתה בשני, ‫ויעורר את האהבה בינינו. ‫אולי ככה עכשיו קופצתי, ‫רק להזכיר, רק להזכיר את ה... חשיבות, כן, את החשיבות הגדולה להיזהר, לא לעשות את כל הפעולות האלה בזמן שאנחנו כמובן בתקופה של הרחקות, כן, כמו שיש את זמן מסוים, שאישה בנידה ואי אפשר לבטל ביטויי וגילויי אהבה האלה, אין איך לשים לב לזה. נשיקה. דבר נוסף, נשיקה, ובה, בנשיקה, מתגלה פנימיות אהבה שאינה יכולה להתגלות על ידי הדיבור. הדיבור, דיבורי אהבה, מגלים אהבה, אבל מגלים אהבה קצת חיצונית. כשרוצים לגלות את האהבה הפנימית, נותנים נשיקה. כי אהבה זו אינה מתלבשת בכלים. בגלל שזו אהבה פנימית ואהבה לא מוגבלת, היא לא יכולה להתלבש בכלים של דיבור. ולכן אותיות הדיבור לא יכולות, לא יכולים להכיל אותה. וההתגלות שלה, כן, ההתגלות של האהבה דרך הנשיקה היא בדרך דילוג וקפיצה. ומה המעלה של הנשיקה על החיבוק? אם כי שניהם באות מחמת אהבה רבה שלמעלה של מהתלבשות בכלים, גם החיבוק, אמרנו זה אהבה רבה, אותו דבר גם הנשיקה זו אהבה רבה, אהבה שלמעלה של מהתלבשות בכלים, אלא מה? שבחיבוק מתגלית אהבה בהאנם של המקיף. ובנשיקה באה לגילוי, באה לגילוי פנימי. להידבק ולהתקלל רוח האוהב ברוח הנאהב. זאת אומרת, יש משהו באהבה כן? שהיא עוד יותר פנימית, זאת אומרת, זה מבטא אהבה יותר עמוקה של בני הזוג מאשר החיבוק. ששתי אחרי זה זה גילוי של עוצמה של אהבה, אבל כאן זה עוצמה חיצונית וכאן עוצמה פנימית. בנשיקה, אה, כן, דיברנו על הנשיקה, והדבר האחרון, הסתכלות בעיניים. זו הדרגה העליונה ביותר. שימו לזור הספדר שהלכנו כאן ונזמת למעלה. ההסתכלות הגדולה ביותר, סליחה, האהבה בדרגה הגדולה ביותר זה הסתכלות בעיניים. שמסתכלים זה בזה ואינם מדברים כלל. שותקים. רק מסתכלים אחד על השני. והסתכלות זו מבטאת אהבה גדולה ביותר, אשר הדיבור לא יכיל אותה כלל, כי האותיות של הדיבור הן יבשות, הן לא יכולות לגלות רגש כל כך עמוק של אהבה. ולכן, ברגע הזה שבני הזוג רק מסתכלים אחד אל השני, מסתכלים בהסתכלות של חיבה, הם לא מסוגלים בכלל לדבר ביניהם כלל, הם פשוט רק מסתכלים בזה כי זה כאילו מאוד, מאוד מאוד גדול של אהבה. אז כמו שאמרנו, בסדר הקוגנטיבי, זאת אומרת אני מרגיש את האהבה המאוד מאוד גדולה הזאת ביחס לבעלי או לאשתי, וממילא אנחנו עומדים ומסתכלים אחד על השני, זאת אומרת זה בדרך ממילא קורה, אבל כאן אנחנו הולכים הפוך, פשוט להסתכל עליו. על, על בעלי ולתת לו מין מבט, יכול להיות פשוט להסתכל עליו באהבה. בדרך כלל אנחנו הולכים להסתכל במין מבט שולל, מבט ביקורתי, מה אתה עושה? לפעמים בעיניים אפשר לראות, להגיד הרבה דברים, הרבה יותר מאשר במינים. כן, זה גם מראה לנו על החומרה של ההסתכלות הביקורתית, שיכולה להרוס ולשדר שדר, מסר. קיצוני הרבה יותר מאשר אם הייתי אומר את, אותם, את אותו מסר במילים, שזה גם נכון כמובן לחינוך ילדים. אבל את אותה עוצמה אנחנו יכולים גם לקחת ולהשתמש <laughs> בה גם בעניין הזה של לעורר את האהבה. <laughs> אוקיי, אז דיברנו על זה. כן, על פשטת יד, על חיבוק, על נשיקה, על דיבור, על הסתכלות. ועכשיו אנחנו הולכים לעוד עניין. איך עוד אהבה יכולה לבוא לידי ביטוי? היא באה לידי בהשפעת הטוב והחסד לרעהו האהוב. כלומר, פשוט להשפיע טוב, לעשות חסד, לעשות טוב עם בעלי. למה? למה זה מעורר את האהבה, מגלה אותך? זאת אומרת, למה בא לי, כן, לעשות טוב, כי חפץ הוא בטובתו. בגלל שאני אוהב אותו הרי, כן, אני, אני, אני, אני אוהב אותו, אני, אני אוהבת אותו. בגלל שאני אוהבת אותו אני רוצה שיהיה לו טוב. ולכן כל מה שתוגדל אהבתו לרעהו, ממשקם יגדל לי הרצון שיהיה לו טוב, ישתדל יותר בטובתו. כי החסד זאת אומרת, הפעולה הטובה היא מסובבת מאהבה. והרי אופן המסובב הוא לפי אופן הסיבה. כמה שהסיבה שלי לאהבה יותר גדולה, ככה הבטוי המעשי של האהבה יהיה יותר גדול. אז אנחנו מבינים שכשאנחנו מדברים על מצב כזה שכרגע אהבה עליסית שלי, הרגשית שלי, הגלויה שלי, לא כל כך חזקה, ממתי הפעולות המעשיות ש... שיגררו מהן, זאת אומרת הטוב והחסד שאמור להימשך ביחס ישיר לאותו, לאותה סיבה, לאותה מחשבה פנימית, לאותה אהבה גלויה שיש לי, היא תהיה יותר קטנה, נכון? אם האהבה קטנה אז גם החסד קטן. אבל אנחנו רוצים לעורר את האהבה וממילא אנחנו לא נעשה רק את הדברים הטבעיים לנו, זאת אומרת, בגלל שאני לא כל כך אוהב את בעלי כרגע, אז אני גם לא כל כך משתדלת למענו. אבל אם אני רוצה לעורר את האהבה, אז מה אני צריכה לעשות? לעשות ביטויי חסד מאוד גדולים. כמה שאני אעשה הביטויים מעשיים של חסד, של השפעה טוב לבעלי, ממילא זה יעורר, גם בתוכי וגם לו, לא, את האהבה. דבר נוסף, ביטוי נוסף של אהבה, שמכון ללמוד מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעורר את האהבה, זה מילוי רצון הנאהב. זאת אומרת, אדם שאוהב מישהו אחר מאוד רוצה לעשות את רצונו. הוא אוהב אותו ולכן הוא רוצה למלא את רצונו, לקיים את מה שהוא רוצה. וכאן אנחנו, אם אנחנו, מבינים שזה כך, ואנחנו רוצים לבטא פעולות מעטיות של אהבה ביחס לבעלי. אז אני צריכה לדעת מה הוא אוהב, ומה הוא רוצה, ומה הוא היה שמח לפני, שאם הייתי עושה את זה עבורו, זה היה גורם לו לאושר, לעונג, כן? אז זה כלל מאוד לא שאני צריכה להשתמש בו, להבין מה בעלי היה שמח שיקרה, מה הוא רוצה שיקרה, ובגלל שאני יודעת שזה יעשה לו טוב, אני ממלאת את רצונו. אני לא נבהלת מזה שאני פריירית, הוא לא אוהב אותי, אז למה שאני אתן לו, לא. כן? המקום המחזיר הזה הוא ודאי מאוד מאוד מקשה לנו פה על, על כל המהלך. אבל אם אני מבינה שאני כרגע ב, יש לי יעד לעורר את ההפעה, אז אפילו אם הוא לא נמצא שם כרגע, הוא לא ממש בא לו, כן, הוא לא, לא, עדיין לא לקח את הקורס הזה, יכול להיות שעכשיו כן, כן הוא כן שומע את זה, והחליט גם להקשיב לזה, וזה נהדר, אבל אם לא, אם הוא לא נמצא עדיין ברמת המודעות הזאת שהוא רוצה לעשות את העבודה על האהבה שלו, אז אני לא צריכה להגיד, טוב, הוא לא עושה למען לי שום דבר, אז למה שאני אעשה למענו? לא. האהבה שלי, זאת אומרת, היד שלי לעוררת אהבה, בעצם מאפשר לי לעשות פעולות ולמלות את הרצון שלו. ומה קורה, זאת אומרת, איך זה בא במקום טבעי? זאת אומרת, אדם שאוהב, אנחנו רוצים רק להבין למה זה ככה. כשאדם שאוהב, למה באופן טבעי... הוא רוצה למלא את הרצון של מי שהוא אוהב אותו, של הנאהב, כי א', האוהב רוצה להידבק בהרוג ולהתקרב אליו. כדי שממלא את רצונו, הוא מתקרב אליו ונדבק בו. זאת אומרת, מה קורה? בזה שאני, כן, עושה את הרצון של בעלי, באופן טבעי נדבקתי בו. התקרבתי אליו. כמו שאמרנו שכל התנועה של אהבה זו תנועה של התקרבות. ולכן, כן, אני לא צריכה להרגיש שכאילו, כן, יצאתי פה, כאילו, כן? אה, אה, שזה השפלה בשבילי אולי לעשות את הרצון כשהוא לא עושה למען, אלא אני צריכה להבין שאני פה כרגע נדבקתי בבעלי, התקרבתי אליו, אפילו אם זו קרבה ש... אה, אני, זה לא קרבה פיזית. או אפילו אולי לא קרבה נפשית באיזשהו מקום, אלא רק עשיית הרצון, אבל כשהוא יראה את זה, כן, כשהוא יראה את זה שאני מקיימת את רצונו, זה לא טוב, לא יודע מה, הוא אוהב לאכול משהו מסוים. אני לא אוהבת את האוכל הזה כל כך, אני גם לא אוהבת להכין את האוכל הזה כל כך. הוא אומר לו, בסדר, יובי שאתה אוהב, אני לא אוהבת, אתה תאכל פה מה שאני אוהבת לאכול ומה שאני אוהבת לבשל. לא, אם אני מזהה שיש משהו שהוא אוהב, אז אני אעשה לו את זה, וזה יעורר כמובן אותו להעריך ולכבד את המקום הזה, וגם זה בעצם ביטוי של התקרבות והידבקות בבעלי. דבר נוסף, למה, למה זה ככה, כן? למה אני רוצה למלא, למה אדם שאוהב רוצה למלא את הרצון שלו? כי מצד דבקותו בנאב, עד שנעשינו כמציאות אחת, הרי רצון הנאב הוא רצון שלו. זאת אומרת, האהבה, אמרנו, זה אהבה, יש דרגה של אהבה כזאת שה... שאנחנו בעצם הפכנו להיות אחד. אנחנו כל כך אוהבים, כן, שבעצם, שזה הדבקות הזאת, הפנימית. עד ש... אני זה אתה ואתה זה, זה אני, אז ממילא זה לא רק שאני עושה את הרצון שלך, אלא בעצם אנחנו מגלים שהרצון שלך זה בעצם הרצון שלי, אוקיי? ולכן כשאני אוהבת, כן, הופה, אנחנו מדברים פה על מצב של אהבה, גילויה, אוהבת את בעלי, אני אוהבת את בעלי, ממילא אני חווה את עצמי כאילו שהרצון שלו זה בעצם הרצון שלי, אז מתעורר לי תשוקה לקיים לו את הרצון. זה בקשיי ישבה גלויה, בצד הקוגנטיבי. אבל אם אין, אז ברגע שאני אעשה את זה, אפילו בקבלת עול, זה בעצם יבטא באופן מעשי את אותה דבקות, וימשיך אותה גם בגילוי. איך אדם שאוהב מקיים את הרצון? כן? כאן זה, זה... באמת יותר קשור ל... לה... לאהבה הפנימית, זאת אומרת, אם אהבה גלויה, אז זה יהיה ככה, אם אהבה היא לא גלויה ואני עושה את זה רק באופן פרקטי-מעשי יבש, אז זה יהיה יותר קשה. מדובר כאן על הזריזות, שאדם שמאוד מאוד אוהב, אז הוא גם עושה את הדברים בצורה זריזה, כי הזריזות מורה על האהבה. ולכן, כאן, אומרת, אנחנו לא נדרוש מאיתנו, אם האהבה כרגע בלב שלי לא גלויה, אני לא צריך לדרוש כן, לעשות את הפעולות האלה בזריזות, כן, זה משהו שהוא לא כל כך טבעי, לכן אם אני מחליטה לעשות פעולה מעשית כלשהי, כן, להיטיב או למלות את הרצון, גם אם אני לא עושה את זה מאוד מאוד בזריזות ובסדר גמור, העיקר לעשות. דבר נוסף שמאוד מאוד יעזור לגלות את האהבה זה רחמים, רחמים על אהובו. אדם שאוהב, ממילא הוא מרחם על מי שהוא אוהב, וכל שהאהבה היא ביותר, ככל שהוא יותר, יותר אוהב, ככה גם הרחמים יהיו יותר גדולים. והפוך, אדם שרוצה לעורר את האהבה, צריך לעורר רחמים. הרחמים מעוררים את האהבה. כתוב בספר התניא, בפרק ל"ב, "לעיקוב אשר קדע את אברהם", כשאדם רוצה לפדות את האהבה, שזה המצב שלנו, כן, אהבה בגלות, אהבה לא בנויה, אני רוצה לפדות אותה, להותיר אותה לאור, לגלות אותה, מה שמאוד יעזור לי זה לרחם על אותו אחד שאני רוצה לאהוב. מה זה לרחם? רחמים זה היכולת שלי לראות את עצמי. זאת אומרת, אני רואה, יש לי את כל הסיבות, תראו לי לנקודה המאוד מאוד חשובה הזאת, יש לי את כל הסיבות לא לאהוב. יש את כל הסיבות לא להרגיש רצון מתקרב לבעלים. לרחם עליו זה להגיד ככה, אני יודעת שבעומק, בפנימיות הנפש שלו, יש לו הרבה יכולות, והוא באמת מאוד נניח רגיש וטוב לב. ועדין, ומתחשב ומחבד, המון המון המון דברים טובים. אני יודעת שזה שם. אבל בכרגע, כרגע הוא ממש ממש לא מגלה את זה. אדרבה. הוא מבטא דווקא דווקא דווקא שאני מאוד מאוד לא אוהבת. ובגלל שאני יודעת שכל מה שאני לא אוהבת בו כרגע, זה רק החיצוניות שלו. אני מרחמת על המקום הפנימי. ‫שלא הצליח להתגלות. ‫ואני אומרת לעצמי, איזה רחמנות? ‫הרי בעלי הוא בן אדם ‫כל כך, כל כך טוב וכל כך מסביב, ‫הוא כל כך יקר וכל כך ישר וכל כך נאמן. ‫ואני נזכרת בכל המעלות שלו. ‫ואז אני אומרת, איזה רחמנות? ‫בעלי <אז> כל כך טוב וכל כך מכובד, ‫הוא כל כך הרבה ערכים, ‫מתנהג, לא, כן? מתנהג בצורה הפוכה. ‫ולא מצליח לגלות, ‫לא מצליח לגלות את מה שהוא עושה. ‫והרחמים האלה, ‫שאני בעצם מתחבר ‫לתוך הפנימיות שלו והרחמיה. ‫אז אני אגיד, אוי, ‫כמה הייתי רוצה שזה ייחשש, ‫כמה הייתי רוצה שזה ייחשש. ‫התגלם הרחמנות הזאת, ‫מבטרת את השנאה, ‫ואמרבה בהלכת קמאה וחרם, ‫מגלבה את האהבה, ‫מעוררת את האהבה. אוקיי? Okay, עביר חכמים. דבר נוסף, מה קורה לאדם שאוהב? הוא מעלים עין מהרע שברעהו. אדם שאוהב מאוד את זולתו, לא רוצה לראות את הרע שלו. Okay? יש בזה כמה דרגות ואופנים. למשל, כששומע איזה דבר לא טוב על חברו, הוא מיד מהפך בזכותו. כי אהבה לרעהו מתי צריך לו? זאת אומרת, אני שומע משהו לא טוב על מישהו שאני כבר אוהבת, אני מיד אומר, מה פתאום, זה לא נכון, זה לא ככה. כי אדם שאוהב, לא מנסה לשמוע רע על חברו. מילא, אנחנו, כשאנחנו כרגע לא אוהבים ואנחנו יודעים שזה ככה, אז כשאני אשמע דבר לא חיובי, אם ממישהו אחר זר, או אפילו מעצמי, שאני פתאום אשמע בתוך עצמי קולות שמבטאים את השלילה. את הדברים הלא חיוביים, את הדברים הביקורתיים שיש לי לבעלי, אוטומטית אני ארצה לסלק את זה מעליי ולא להקשיב לזה. לא רוצה לשמוע את זה. נכון שאולי עכשיו דווקא יש לי גשמת לשמוע את ולחשוב על זה, אבל אם אני רוצה לעורר תאווה, אני צריכה לסלק את זה מה, מהתודעה שלי. לא רוצה לשמוע, לא רוצה לראות על דברים לא טובים שיש בבעלי. עכשיו גם כשיודע שיש בורא, כן, זאת אומרת, במקום הקודם, אדם שמאוד מאוד אוהב, כן, הוא בעצם פשוט לא רואה את האהבה. זה נטל לו את השכל. סליחה, הוא לא רואה את הדברים השליליים, כי זה נטל לו את, האהבה נטלה לו את השכל. אבל גם כשהוא יודע ברמה השכלית שיש בורא, זאת אומרת, זה לא רק כזה שהוא... יכול להתחמק ממנו על זה רע מאוד מאוד גלוי, מכל מקום האהבה שלו מכסה על כל זה, ורואה הוא רק הטוב שבו. Okay. כשאדם אוהב, הוא רואה רק טוב, אפילו אם כולם רואים את הרע, הוא פשוט לא ירעד. איך זה עובד? זה עובד כמו שזה עובד בתוכנו. כמו שאין אדם רואה חובה לעצמו, אשר אף שיודע הוא את החוב שבו, רעב רבה, הוא עצמו הרי יכול לראות את עמקות פחיתותו יותר לזולתו, כי זולתו יראה רק לעיניים, והוא יראה ללבב. כן, את הרע שבי אני הרי יכול לראות הרבה הרבה יותר טובים מאנשים שבחוץ. ומכל מקום, כן, למרות שזה ככה, אין החוב תופס מקום אצלו כלל שהתפעל מזה, וכאילו שאינו ראו כלל. היא אהבה, היא בעומק נפשו אשר אין הפשעים תופסים מקום שם. אני כל כך אוהב את עצמי. שהאהבה כל כך חזקה לעצמי, ששם גם כשיש פשעים זה, פשעים זה פשוט לא תופס מקום. ו, ובגלל זה כל הפשעים שלו נשקפים, נתבטלים באהבה המכסה עליהם. האדם, למה הוא לא רואה את, את המינוסים של עצמו את החברה הזאת הוא פשוט אוהב מאוד, מאוד מאוד ברמה מאוד עמוקה את עצמו, ולכן הוא פשוט לא רואה את הדברים הגלויים הלא טובים שיש פה. אותו דבר גם לזולת. אשר מצד גודל אהבתו אליו אינו רואה חובה עליו כלל ואין הפשעים נראים אצלו כלל כי מכוסים הם באהבה. אוקיי? Okay? זאת אומרת, אדם שאוהב לא יכול לראות את הדברים הלא טובים שנמצאים בבעלי. אם זה מלמד אותי, שאם אני רוצה לעורר כזאת אהבה, אני רוצה פשוט להתחיל להתעלם ולא להסתכל על הדברים השליליים שיש בבעלי. אני הרי... נמצאת במצב כרגע שאני לא אוהב אותו, עד הסוף בגלוי. ולכן, אצלי זה לא יקרה. אדרבה, אני אראה המון, המון, המון חסרונות, וזה גם מלמד אותנו, שכשאני רואה המון, המון חסרונות, זה מראה לי כמה אני לא אוהב את בעלי, כי אם הייתי אוהב את בעלי, לא הייתי רואה את החסרונות האלה. אבל בגלל שאני רוצה לעשות עבודה כזה, אז שאני רואה את זה היטב. אני אתעלם מזה, אני דוחה את איזה... אני עושה פעולה מעתיד, כאילו וזה יעזור לי לעורר את אותה אהבה. דבר נוסף שקורה לאדם שכבר אוהב, הרגש, היה לו הרגש של טוב ונועם כשפוגש פתאום את לבבו הנאמן. שנוסף על רגש ההתפעלות, שהחם לבבו בהתפעלות זאת, נעשה לו גם טוב. אדם, פתאום כן, אנחנו מדברים על... בני זוג שרואים בדרך כלל אחד את יום-יום, אבל אנשים רחוקים, חברים שבראו הרבה, הרבה אחד את השני הרבה זמן, כשהם נפגשים זה עושה להם טוב על הלב, עצם המפגש. לכן גם כאן אנחנו צריכים לנסות לעורר בתוכנו, ולהיזכר וקצת למקום הקוגניטיבי, להרגיש טוב מעצם המפגש. מה שקורה לאנשים שבאמת אוהבים זה, שזה ש... טוב ממש פרקטי, זאת אומרת, טוב מעשי שפועל. זאת אומרת, אם הייתי נגיד בצער, כן, ו... או בטרדה מאוד גדולה, ופתאום הייתי פוגש את מישהו שאני מאוד מאוד אוהב, אז ה... הטוב והנועם שהייתי מרגיש באותו מפגש, היה כאילו מסלק לי את כל החששות ואת כל הגרדות ואת כל המפתח ואת כל הפחד שהייתי בו לפני זה. זה דבר אחרון, כן, דבר אחרון, איזו פעולה נפעלת באהוב, לא בי, בזה שאני אוהבת אותו, ברגע שאני אוהבת מאוד, אהבה אמיתית, ברגע שאני אוהבת, אהבה גלויה לבעלי, מה קורה? קורים בעצם שני דברים. דבר ראשון, הוא איננו גלמוד, הוא יוצא מהבדידות שלו. בסופו של דבר יש איזה משהו מאוד בודד ב... ב... שלא אוהבים אחד את השני. אז בגלל שאדם לא אוהב להיות בודד, הוא תלמיד מוצא, לא תעסוקות, כן, עסקים אחרים, וחברים אחרים, או ללמוד משהו, או לא יודע מה, טלוויזיה או אינטרנט. כי אדם לא יכול להיות בגדידות, זה מאוד מאוד קשה לו. אבל אם אני עושה את כל הפעולות האלה של אהבה, הוא פתאום מרגיש את האהבה שלי אליו. ואפילו אם אהבה היא לא עד הסוף בלב, אבל הוא רואה את כל הפעולות החיצוניות שעשיתי, זה מוציא אותו מהבדידות שלו. ואז אותם, אותם דברים שהוא עשה עד היום, שבעצם עזרו לו, לצאת מהבדידות שלו, כמו שאמרנו, אדם לא יכול להיות לבד, נורא נורא קשה. ולכן, בגלל שהוא לא קיבל את האהבה, או הוא לא יצא מהבדידות שלו, כן? לא הייתה זוגיות טובה, לא הייתה לא זוגיות קרובה ומחוברת. לכן הם היו קצת, כן, הוא היה צריך לחפש את הדברים בחוץ, בכל מיני אלמנטים אחרים. אבל אם הוא יתחיל עכשיו לקבל את אותם דברים בבית, כל מה שדיברנו עליהם עד עכשיו בשיעור, בין לי הוא יצא מהבדידות שלו, וממילא הוא גם לא יצטרך יותר את התחליפים, כי באמת, האהבה הוא צריך לקבל בבית. אז זה דבר אחד שזה עושה לו. ודבר נוסף, זה חיזוק כוחותיו של האהוב, הבא על ידי מחשבת האוהב. שכאשר האוהב חושב אודות האהוב במחשבת, במחשבת אהבה, במחשבה של אהבה, גם כאשר הוא ברחוק מקום ממנו, הרי מחשבתו זו מעוררת את עצם נפשו של האהוב ונותנת לו חיזוק מסוים בכוחות האדם. זאת אומרת שאדם, אם אני אדאג לחשוב על בעלי, גם כשאני רחוקה ממנו, פשוט אחשוב עליו, ואסתם על דברים טובים, האהבה הזאת, את המחשבות האלה פועלות על האדם וזה פשוט מעורר לו את הכוחות, זה מרים אותו וזה מחזק לו את היכולת לאהוב גם אותי בחזרה. הוא לא מודע לזה, אבל הוא פתאום יתחיל להרגיש טוב. את תחשבי עליו, תחשבי עליו דברים טובים, ופשוט יתחיל להרגיש טוב עם עצמו, אוקיי? אז, טוב עם עצמו, וכמובן גם אהבה ביחס אליי. אז אלו היו הדברים, אלו שבעה דברים שמאפשרים לי לעורר את האהבה, לגלות את האהבה, וזה יהיה גלגל. כמה שאני אעשה את זה יותר, זה יתחיל בצורה חיצונית, ככה האהבה שלי, כן, תתעורר יותר, אהבה שלא תתעורר יותר, אנחנו נאהב לא יותר אחד את השני, אהבה תתגבר, כשאהבה מתגברת, אז... יותר קל גם לעשות את כל הדברים האלה, זה כבר, לא, זה כבר לא יבש כמו בהתחלה, זה כבר נהיה קצת יותר מאיר וחי. וככה לאט לאט, לאט לאט, הבית שלנו יתרומם, אהבת יתרומם אהבה תתרומם, אהבה תתגלה, ואנחנו נצא מכל הבדידות הזאת שנוצרת כשאין אהבה.